A törökök készülődései A retteget ellenfél, a török, mi alatt diplomáciai tárgyalásokkal próbálta áltatni Velencét, teljes erejéből készült a harcra, és pedig olyan sikeresen, hogy mintegy két hónappal előzte meg a felkészülésben a flottát. A török hajóhad újjászervezésére és a katonai létszám feltöltésére nagy szükség volt, mert a Ciprus elleni hadjárat komoly áldozatokba került. A szigetet környező vidék szinte elnépteledett az erőszakos toborzásoktól, amelyekkel az elesett harcosokat pótolták. A török hajóhat fegyelmével is súlyos bajok voltak. Ciprus fővárosának, Nikóziának a vívásakor például gondatlanság miatt Három török hajó leégett, nyolcszáz rabszolgasósra jutott fiatal keresztény lányjal a fedélzetén. Más hajók pedig vihar következtében süllyedtek el. A felelősöket leváltották, az egyik béget le is fejezték, és maga a nagy tengeri gyakorlattal rendelkező piálipasa, a híres galóznak, Barbarosszának a tanítványa is kegyvesztet lett. Nem a török hajóhad magas színvonalán, hanem a velenceiek erélytelenségé múlott, hogy az 1571. januárjában Famagusta felmentésére irányuló kísérletük meghiúsult. Ilyen kritikus körülmények között második Selim Szultán mégis két olyan embert nevezett ki a török hajóhad élére, aki a tengeri hadviselésben teljesen járatlab volt a korábbi második vezért Pertev pasát, az azaz főparancsnokká, és a korábbi Janicsár agát, Miezinzazde Ali pasát, Kapudán pasává, azaz admirálissá. Mindkettő szárazföldi katona volt. Mindezek ellenére, Félelmetes hajóhat hagyta el április második felében és május elején a konstantinápoli kikötőt. A hajók számát nehéz pontosan megállapítani. A különböző források 180-tól 300-ig terjedő számokról beszélnek. Ebben azonban nem csak a harcigályák, hanem a szállítóeszközök és a különféle könnyű kis hajók is benne foglaltatnak. A száma különben is folytonosan változtak, mert a flottához helyenként csatlakoztak, máshol pedig leszakadtak róla különféle kalózhajók. E tengeri kalózok megszokták, hogy saját elképzeléseik szerint hajózzanak, és a maguk módján harcoljanak. Ezért nehéz volt őket fegyelmezett csatarenbe állítani. Az égei tengeri Kizil Hiszár volt a török hajóhat hagyományos gyülekezőhelye. Most is ott futottak össze a különböző egységek már június elején, tehát olyan időpontban, amikor a keresztény flotta még nagyon messze volt a megszerveződéstől. A törököket jelentősen erősítette a vakmerő és tapasztalt kalózvezér Uludzs Ali Pasha, az algéri Beglerbég csatlakozása is. Ulucz Ali, vagy másnéven Ocsiáli Pasa életútja, Szokoli Mehemet pályafutásához hasonlóan jó bepillantást nyújt a török birodalom viszonyaiba. Giovanni Dionigi Galeno dél-Itáliában a kalábriai kastélyában született egyszerű halász gyermekeként. 1536. áprilisában Hajredin Barbarossa kalóz alkalmával megölték apját, feldulták faluját, a fiút pedig rabszolgának húzolták el. Azsákmányt három részre osztották fel, a foglyok gazdagsága, szépsége, munkaképessége szerint. A legértékesebb csoport az államkincstárt illette, a második a támadás vezetőjét, kapitányát, a harmadik harmad pedig a legénységnek jutott. Giovanni Onigi a harmadik csoportba került, és mindjárt el is adták egy Jaffer nevű kalóznak, akinek a gájáján eveznie kellett a fiatal serdülő fiúnak. Fizikai erején kívül azonban nagyon jó tengerész ismeretei is voltak, és gazdájának, amikor az viharba került, több alkalommal adott igen hasznos tanácsokat. A kalóz feleségének is annyira megnyerte a tetszését, hogy hozzá akarta adni a lányukat. Ehhez viszont át kellett volna térnie a fiúnak a Mohamed ávallásra. A fiú eleinte hősiesen ellenállt, és nem tagadta meg hitét. Raptársai azonban rossz szemmel nézték a kis kedvencet, és egy alkalommal az egyik nápoi fiú pofonvágta. Giovanni a verekedésbe keveredett, amelyben véletlenül megölte a sértegetőt. Hát most már csak a hitehagyás menthette meg a halálos ítélettől. Új nevet kellett felvennie, mint minden áttértnek. Ekkor lett Uluj Ali. Vagy, amint az itáliaiak nevezték, a Nem maradt más választása, mint hogy Apósa mellett kalózkodjék. 1554 tavaszán két könnyű hajóval szállt tengerre, és Jaffer nélkül egyedül fogott el egy nagy gáját Sardinia közelében. A következő évben már öt hajót bíztak rá. Ettől kezdve fokozatosan emelkedett a katonai ranglétrán a kiváló képességű tengerészkalóz. 1563-ban Nápolyt támadta meg, és előkelő foglyokat ejtett. Csatlakozott az 1565-ben Máltát Ostromló pasához is. Az itt elesett egyik főtiszt helyére őt nevezték ki. Második Szelim szultán rábízta Ágír kormányzását. Ilyen nagy tekintélyű kalózvezér volt Ulug Ali Pasha, a Lepantónál felsorakozó török hajóhad egyik parajdoka. A negyedik vezér Ahmed pasa volt, a szultán Rokona. Neki valahogy sikerült elkerülnie a mészárlást, amely új szultánok tróra lépésekor az új uralkodó családjának a férfi tagjait sújtotta, hogy a lehetséges trónkövetelőket eleve kiírtsák. Ahmed nagy szárazföldi hadsereggel fésült át Ruméliát, amelynek a védelme ráhárult.